Teče. Kaj pomeni sam izraz, termin energetska revščina? Energetsko revno gospodinstvo je tisto, ki ima težave zagotoviti si primerno to stanovanje po primerni ceni. Kako prisoten je ta problem v Sloveniji? Ta, v Sloveniji je to predvsej pereč problem in sicer namreč Delež gospodinstvo, ki ima ta problem, narašča vsako leto, se pravi od leta 2004 do leta 2010 je za 4 odstotne točke se, se poostril ta problem in sicer 25% gospodinstv v najnižjem dohodkovnem razredu porabi zdaj že 17% vseh svojih dohodkov za energijo in še kušijo problem pa prvi decil, se pravi prvi 10% najnarejših gospodinstvo pa že pre 20% svojega dohodka porabijo samo za se pravi ogrebanje stanovanja in za elektriko in v bistvu problem je to, da se ostali dohodkovni razredi, uh, njihov, njihov delež nekak je stabilen skozi leta, ne, uh, drastično pa narašča, prav delež uh, v tem najnižjem dohodkovnem razredu, uh, kar je posledica tega, da dohodki v tem razredu narašč, ne naraščajo, cene energije pa drastično naraščajo. Kakšni so po vašem mnenju primerni ukrepi za odpravo oziroma omilititev tega problema? Ja, po našem mnenju so ukrepi primerni, na področju preko socialne politike. In namreč iz tega razloga, ker cena energije mora odražati uh, svoje eksterne stroške oziroma stroške, ki na eni strani same stroške in druge stroške, ki so povzročeni z, zaradi vnesneževanja. Se pravi, cena, cena energije mora biti pravična in prava, se pravi, ne sme biti subvencionirana in niska uh, in le z primerno ceno, in tržno cena lahko uh, dosežemo tudi, da, bo, uh, uh, da bomo dosegli cilje na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije. Zato uh, mislimo, da ni primeren ukrep, da se uh, zniža cena energije oziroma da se subvencionira recimo kot je pri nas primer električne energije, ki je kot nekak socialen ukrep že, že prejšnja desetletja nekako vedno čim manj uh, naraščala, ne, so bili tukaj državni ukrepi, da, da se je blokirala rast te cene, ne. Uh, pač pa, se pravi, cena energije tržna, uh, na drugi strani pa preko socialne politike je treba raševati ta problem. za vaše Hvala. Hvala.